Стали війська по загонах вечерю свою споживати. До кораблів крутобоких подався ідей на світанку. Тут він Данаїв застав ареївих слуг на зібранні біля корми корабля Агамемнона. От перед ними став посерединій, так промовляв голосистий окличник. «Сину Атреїв і ви, найславніші вожді всеахейські!» «Славний Пріам та інші, трояни достойні, звеліли переказати, чи буде для вас те приємне і миле, що говорив Олександр, від якого і розбрат почався. Скарб, що в своїх Олександр кораблях крутобоких до себе втрою привіз, бодай би він з ними раніше загинув, все він готов повернуть» ще й от себе до нього додати. А Менелая Славетного, шлюбної, каже дружини, він не віддасть, хоч трояни до того його і спонукали. Та доручили ще й інше вам слово сказати. Чи згодні перепочить од війни злошумливої, поки ми вбитих спалимо, згодом ми знову? Почнемо змагання, аж поки нас божество не розніме, комусь дарувавши звитягу. Мовив він так, і мовчки те слухали всі нерухомо, але нарешті озвався тоді Діомед гучномовний. Нам не годиться тепер ні скарб Олександрів приймати, ані Єлену саму. Нерозумній дитині й то ясно, що для троян уже злої загиблі сіті готові. Мовив він так, і скрикнули схвально синове Ахейські. Слів Діамеда в покірника коней, дивуючись щиро. От до ідея звернувся тоді Володар Агемнон. Чув ти ідею? І сам ті слова, що сказали ахей, те, що у відповідь мовили. Згоден цілком я із ними, а щоб померлих спалить, проти цього і я не перечу. Не подобає, бо нам зволікати із мертвих тілами. Скоро померли вони, їх треба вогнем заспокоїть. Герри, муж громоносний, і свідка хай зевс мені буде. Мовлячи так, до безсмертних богів він здійняв своє берло, до Іліона священого тут же ідей повернувся. Разом зібравшись, трояни й дарданці на площі сиділи і ждали всією громадою, поки ідей від Ахеїв вернеться. От він вернувся, і між них посередині ставши, все, як було, розповів. Заходили негайно трояни звозити мертвих одні, а інші рубати дерева. З другого боку й аргеї, що в мореплавних спешили звозити мертвих одні, а інші рубати дерева. Сонце промінням новим вже навколо осяяло ниви, сплавно пливучих глибин, океану зійшовши на світлий. Шлях свій небесний, як стрілись у полі обидва загони. Важко було впізнавать серед мертвих їм кожного мужа, Поки з чорнілої крові із трупів не змили водою. Сльози гіркі і лючи їх на повози зносили потім, В голос ридать боронив їм прям і безмовно трояни мертвих складали на вогнища, тяжко сумуючи серцем, і попаливши вогнем, віліон повертались священний. З другого боку так само і мідноголінні Ахеї мертвих складали на вогнища, тяжко сумуючи серцем, і попаливши вогнем, до човнів крутобоких вертались.